بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال السكاكي شرط مجامعاته للثالثي اللّا يكون الوصف مختصا بالموصوب نحو إنما يستجيب الذين اسمعون وقال عبد الكاهر لا تحسنوا لا تحسن, لا تحسن الوصف في الوصف المختصي كما تحسن في غيره وحاذ اقرب للصواب. دادی جن یو اختلاف ذکر کړي د سکاکیو د علامه عبد القاهر جرجانی اوه ترجیح ور کوي د مسلک د شیخ تا عبد القاهر جرجانی مسلک ترجیح ور کوي مسله سره اختلاف سره مسله دا د مخ کی دو مجامع ته خبره روانه وي چې کم مکی کی کم نه جه مکی کی نو دی وایو سکاکیو د دې لپاره شرط د دې دو لای عاتفه ربار چې داتره سالس سره جمع کې سره جمع لا عاتفه د نماز سره جمع کې انما, إنما مراد سالس دي سالس لا عاتفه د نماز سره جمع کې شرط دا وسط د کسر د وسط کې هوصټه مختصم د کم وسط د کسر کې هوص په د شر لا سكو اللهم سكاكي سو اي شابته اؤ دهله دوي اللهم عبد مختصين حسن دا كسر حسن ندي اولاجلنا الله جميع كل انما سر حسن ندي لاجما غير مختصين حسن او دا غب که د دا جمع دا پارا دا شرط دا لاما سکاکیب نزبانده دا شرط ته که چره وصف مختصی بیا ناجیز به جمع که او اغاو اک وصف مختصی او غیر مختصی نو لاده انناس را جمع که وچه کم صورت کې وصف مختصی نو غیر حسن دیو جو وصف غیر مختصی نو بیاسه شید راضح مثال تاپ تدبیق ونبزان پویا که الله فرمای انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيبوا قبلی استجابت ده احکام کی الذين اکسان اسمعون چه خبره و پس انما نرسته استجیبول غنا قصر مقصود استجابت استجابت الاحکام د دې قصر مقصود ده تاسو تمای چې کم سر سرکاري وی را مقصود وی قصر د وسط ده الله استجابت را بند په هغه کسانو کې چې کم خبره ته وګی ته چې کم خبره وری ده الله کلام وری په هر امر خبر اور ان ده قبول کی چې کومه اور نه به څه کومږي وګوره دا دلته کې دا واسب مختص ده استجابته الزینه اسمعون ذکر تاسو په خپل امر دا چې کومه څون رنده قبولیت کول شي طبختام څنګه چې ووی نه رنده څنګه دا استجابت دا استجابته دلته واسب او دا واسب مختص ده الزینه اسمعون صحیح څنګه ذکره غیر یسمعون نا چې اغه نی کړي لا یسمعون ای استجابته کوله نشي صحیح شه و دې ځکه چې سکه کیو کی چې دا ویل دي انما استجیبوا الذین یسمعون للذین لا یسمعون او دا شرط ته دا شرط برابر نه رې واس په مختصر لهال دا ویل ناجائز صحیح شه او دغه عبد القاهر الجرجاني چې دا جائز دی حسن ذکر خبرته <براح> <تصفح> څنګه د مسلغه خبره اده بووی چې اصل کې اقرب ال الصواب د شيخ مسلک د عبد الکاهره وجد هغه دادا د بووی چې شرط شنه شرط مطلب دا چې منتنع شګنه بس بس په مختص کې جمع کدن بل لا ور سره منتنعه فی اللذین اسمونه منتنعه شګنه د بووی په امتناع دلیل <متنع> نشته <متنع> <متنع> دا که اتری دلیل پدکې حسن او غیر حسن باندې نشته ښه شوه خبره کته چېر د لذينا اسمعون سمد لم دا خو اسم سړی ته پته ده چې هغه سره نشي قبل خبره کومي و نه لري دا دې مطلب څه شو ته دنيو زیاتت تایید شي کنه حرام نه ته نه نور نکات په غیر شو صرف دا کوي د په کې زور پیدا کول چې صرف دیوري دا مقصد نه چې نورو د مخ کې چې هغه الزینا اسمعون جديږي نه نور خو او ریدون کو خلکو کې د استجاابت تاقب پیدا کولو دپاره دا قاله سقکیویل سکې شر د مجاات د نکی بلله اتفا ل سالې د نامما سره اشر سری الله اکونه ووس به مختن دا چې کم ووس ت سرک د م مختلف بال موسوب ل تتحيل پای د دپاره چې پیداې شي حاصل شي اوند ک چې بیا معنا نه رالي لاظین لا اسممون سممت لب شه و استجاابت لش نحو انما يستجيب الذين يسمعون فانه يمتنع زکه ممتنيه یو کال چې ول شي لذينا لا اسمعون لان الاستجابه لا تكون الا بمن يسمع فکه استجابه او قبولانه کی مګردا چنه سوکو او به خلاف انما يكون دا مثال اتفاقی در کېدوان په نظام یې په کې نظامي پکې شرط برابرته شرط دو صحت د برابر په نظامي شرط حسن کړ د دوار په نظامي سید زکه وس وس وس مختص نه دی وس وس مختص نه لگته انما يقوم زيد لا امر القيام بذيت سرم لدیشو دامر سراد ليش گلی سر ن لا تعلم مسکی پنیز معنی پدے کی شرط صحت شد او د دیبل پنیز معنی کی شرط قصر شد انما يقوم زيد لا امر اذن کی عملہ سمن ما یختص بذیک دا کیم نری کی دا خاص وی د زیات لا تحسن اے مجامعات وہ مجامعات بن بلا لاتی قال سلسد انما سرا حسن ند پوس پر مختص کی كما تخص پیری سنگچہ حسن پوس پر غیر مختص و هذا مسلک د عبد القاهر چنے اقرب الى الصواب واستقيت زیاد از دللہ ذکا دلیل نشتے پر امتناع باندے پر شرطیتہ ابو امتناع باندے ایندا قصد زیادت التحقیق رقصدہ اتیراج بیا مناس ش ولذین اسمول واسو نشی ندیوه عنده کس دی زیادت تحقیق خدا پا وخد زیادت تحقیق او د تحقیق کی واسلو سانی الوجه الراب دا سلورا موجه بیانه دا سلورو ترکو پا ما بین کی ما بھیل امتیاز اجوهات بیانی کی گنا تا پا اجوهات کسی موجه سلورا موجه دا وادا اصل نمرات دانه جا اسل سانی دوی موجه دا اصل نمرات کسیر غالب دوی مغلبا زیاد غالب پدی کی استعمالی جیسا شید بس نشانی اردر زیاد د غالب ان یکون مستعمل له الحكم مستعمل له ای الحكم مستعمل فيه النبي الاستثناء مما جل المخاطب و ينكره بخلاف الثالث ای انما دابل پرک فرق بیانی ما بین دو ما او دو الا او ما بینهما ماکی مابين المعد او پمابيندو دو؟ نو دوی حاصل لپرګ دا دادي چې پما او الا کې مخاطب ده چې پکار دي چې اد حکم نہ منکر وي په حکم باندې جاهل وي او پتا نو یو قسم ده کې تاکید دیند او یو قسم باندې کې علم ورکولي افاده المخاطب ده نو دا غجه مثال شي بل په دې طریق کې زیات تاکید نه پی اثبات کې نو دا انکار بس شي ظاهر شي نو د دې د استعمال پر اصل موزه عادی چې مخاطب ته حکم باندې جاهل ور سره منګل صحیح شه په خلاف دې نه ما انما د دې उलट خبره راو باسانده انما مطلب دا شه چې په دې کې مخاطب عالم هم په حکم باندې او انکار معلمہ تفتزانی په صطاب بهسو کی چې سبا عالم ده کسر خو سره هغه چا تکي چې رانه کوی بلکې خدای دغه په خطا باندې ترتب کوي تردد وی دغه په تردد باندې رات کوي دغه په اشتراک باندې رات کوي په و او خطا له بالکل مخلوق د حکم هغه باندې ترتب نو کسر خو به ته الکه تکي ده حکم هغه ته معلوم ده د حکم ذکر کول پیدا نشته نو کسر خو تو په اور انده انده لګا ته پسپ خاتمانه راکړه ته حکم فائدې حکم دا سره معلوم دی او کسر سره تاکید راځي نو چاغه دا سره انکارین نه دي نو کسر سره تاکید سمایلی شي نو دا سره حکم ذکر کوو جمله ذکر حکم له هغه ته فزول دی او بیا په صورت د کسر سره ذکر کول چې هغه سره ممکن نه دا بظول دی دا اشقال وبدیو کی او جواب وکه هدي جواب کله ونه ته کې ماته بحث کاری والله علم زمازين خطا کیږي دا خبره صحیح ده داږي وضاحت ته کوم وخت ها واسن الثاني الوجوه الرابع فلو رم وجوه د وجوه د اختلاف انه ان نفي أن اصل النفي والاستثناء اصل یعنی اصل النفي والاستثناء الثاني مراد نفي والاستثناء دا وخت غلط شو ارده مراد کثیر غالب دی غالب او اغلب دا شي کولی شي او تقریبا تقریبا ماته چې کوم اشکال پیدا کیږي نو دا دغه جواب شو کله اصل معنی سو کې غالب او راجح پکې کی و کې صحیح شته ماشکار لته کوم ځواب یې ات ساته ده جواب راوته به قامت ځهم ته جواب رانره وجرابع به وجوه د اختلاف باندې اعداد د اصل او غالب او کثیر او غالب ا پساني کې انما او الا کې ايكون غدا خبره ما حکم استعمل له ما حكم استعمل له چدارې پر انما او ما استعمال کړي شي ا الحکم الذي ا حكم معنا تعبیر کې چي دا موصوله الحکم الذي ا حكم استعمل به النفي والاستثناء چې په کوم کې نه بيسته نه استعمال کې وي م را کبل نه یې جهل هو مخاطب چې مخاطب دې بلی شي جاهل وينكره ا دې څه کوي انکار کوي ب خلاف الثالث په خلاف سم نه الثالث باندې ا انما الثالث مراد انما ده فان اصل هو ان يكون الحكم المستعمل ا حکم چې استعمال شوی دی په کې انما هو د انما استعمال شوی به په حکم کې مما ده به قابلیت یعلمه المخاطب چې مخاطب بهږي ولا ینګر انکار باندې کې قضا به یزاح یزاح کړي و هم ګننګارنده نقلن اندلال العجاز دا خبره ده چا دا شیخ دا خبره ده شیخ ته اصل خبره ده آمده ابتزانی بیا په پامګزدی چې کله سره اختلاف شي فيه بحثون دګه شي دي مخاطب چې یزاکانه عالما بالحکم هر تر چې عالم شپ حکمنه ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ اعده حكم مشوب بالخطأ نشو مشوب مختلطا خطا به کې نیشته تې تردد ده يا اشتراك ده وغيره وغيره ولم يصح الكسر ده سره کسر صحیح نشو بل لا يفيد الكلام بلک ما ترقيو کا كلام پیدا پات نه شوه سوا لازم الحکم لهګه هو غا صرف دا خبره غته کې خبري ماتم پته نه جوه سيدا او ګره خبر خبر نه ورکه نغه د رازې ککل فذل نه پایده افادۃ الكلام شته اغه ته او نه اغه ته تاکید ضرورت سره کسر ضرورت شه علامه طبظانی یو جواب ورکای جواب دلیل نه دا کوي چې اصل کی خبره ده دا چې کمن کم کی انما استعمالی د اره حکم کیفیت او اصلیت بداوی دا حکم کیفیت او اصلیت نه بدلایي چې مخاطب پدې جاهل او منکرنه ده پکار وی به جاهل او منکر وی به جاهل او منکر چې اوبه او اسان او معلوم وی چې اوبه چې مخاطب دې شي او هغه د شي خو بیا به وی جاهل به او منکر به نزد کړه انما استعمال الس صحیح شي وهکه د توجید کلام د علمه د عبد الخیر جرجانی دا کړه دا مطلب نه چې کلام کلام وقته هغه د حکم معلوم وي او هغه به ممکن نه دا مطلب نه دا حکم د دی کبیلینه به مخ کی وقت کې به هغه به منکر او هغه جاهل خدای حکم چې په اصل کې د دنه لره کې دنه کتن د مخاطب نه والی حکم به دې کبیلینه وي چې خار حکم بوي الی د مخاطب لپاره نه جهل نه پکاره انکار نه پکاره د بیایان ان کار اوجهحل کړی ې وجه داس خو شي استعماللو شي ووجاب و, و جواب د نه ماد ماد هماد د مرا هم ان نه نامما چې د یکوون لې داس خبر دپارې دا انشانانی شانو کې پته حالت به د غ راوي د اصل سره د مب نه ان لاجللو خلل ماتب حثیت بدل چې محاتب د پ جاحل شوونه د انکاروکي سر شو اگر چې جال دیحت حتی او دا حکم با دمرا معلومی حتی انا انکار ہو چه انکار داده بزایلی با ادنا تنبیه سره لی آدم اصراری آلیه دو جی دا آدم اصرارن آلیه پس بانده پدکا انکار بانده والحازه یکون مواققن لما کل مبتاح و دا خبره او دا تاویل با مواقق شید آئی سرا کم چپا مبتاح کیده خضرات و مخترام دیده که اشکال ما تبیگه پیدا پا د کیدو دا اللہ ما باندې څې دا مېده حکم بچکم ده کې نمای استعمالي کې نو مخاطب حکم بد دي مرتبه کې چې سپت بدغه دا د معموله حکم کوي چې به اختلاف اتلني شي بلکې څنګه ذکر کې ادنا تنبيه سره ادنا عربي لکې انما په کې استعمال شوه ده او په مسله د توحید کې استعمال شوه ده نو کاته چې مسله د توحید د معموله مسله دا چې رب ادنا تنبی سره د مخاطب ځای لیکي نبی رسول الله پر فزان لړس طریقو په مشرکان باندې تبلیغیان خوبه و دې روان په مسلمانان پستړي شو د بیا د ځای لیکي نو کدا که جواب وکیا چې بالکل دا دره مسله د توحید دومره اسانه چې انسان سوچي کې د اصل علیا او عقلیه او نقلیه دې چې پاتنا کمې سره ځای لیکي چې د دې په جہل د دې جہل یا خو دا جواب دا چې اصل مسله د توحید یقیني دم داسه د لالي عقليانه کلیه برېما نه موجود دي دغه چې امام سه پوښتې وکړ سره غوړ کېم پاتې کی جبل باندې اگر د ایمان واجب وې ایمان لرن اگر چې موږ او تاسو زکات ته ضرورت نشته نو د دې په خداي کې آخرت پرېږدي چې دومره د ذل کرانل چې را کائنات چې پیدا کړې هغه زمانم یا د او ځار چې دومره خبره اندل کړانل برې حقیقت شي نه دی روان چېګه چې ما مزالې نه حل پخپل چې هغه علم کلام ده تا کی کله ونت کی علا تدی 12 کی سستی کړی دا کاپی چې تاسو کسان خدای پاکو نن نیسی نو یا کوته دا سی جواب کړي چې بالکل انما سر جدل تک م توحید مسله د دومره واضحه ده چې من شاء ان هی الا يكون مجهولا لیکن دې بیان انکار کړي خو دا تبه دا خبر لګي چې پدنا د بی سره څخه زایل یې یې یو جواب دکړه دېګه چې ما ته مشکل پیدا کيده اځین جواب د کتاب بالکل نکید چې کړه دې چې دا غالب خبره مګی ده انما چې عام طور استعمالي کې داسې احکام کې با استعمالي چې اغه د دوی چې اغه د یي نشانه د هغه د دوی چې په چاپټې ده نشي او کله ناکله په داسې م کې د حکم کې استعماله شي چې هغه د خپل کو باندې زیاده پټوي صحیح شو نو او اکثر انما په داسې احکاماتو کې ځای لګي استعمالي چې او مخاطب د هغه منکرو نو دویم جواب ادا کړی شي د انما په باب کې غالباً زمانه ذہن مطابق الله تعالی علم دا دوم خطا نه شي راځي کتاب کې صحیح څنګه کومه کسرکت داره کېدلې ومخکې کړنه هاغه هغه د کسري ifade پرانه راځي کنه هاغه ادل ته مشتکان نه شرک کایلو کنه هاغه بل تر هغه لیدا شو ککاو لګل صاحب ته اوس مثال پښ کې اوس په رو قاعده وا او اس مثال پیشکی که کولی کلی صاحبی که ایلکتا دلرنا یو صلوه اولیدو ایبرایم را روان دی آنی او میر را روان ایبرایم او میر لار دی یو صلوه روان دی زید ایبرایم ایداغو عمر دی او میر ما هو ایلا زید ما هو ایلا زید زید دی نبی استثناء استعمار زکا ابراهیم پا دیو بان دی مصر د چی عمر دی دا عمر د دی کلک پا دیو بان اولاد شدہ بلسو کو بدی کت کامت ابل کل انکاری دی ندی با دی وقتی سوئی ماہو ایلا بیسی ماللہ ماہو ایلا زید سارا خبر عمر دی دا سرے زید زید قاقول کلی صاحب کالکا کول ستاق پل ملگریتا ته رأیتا پدا سخال کی جی تالی دلی شبہن یا شبہن تالی دلی یو ش من بعید الذللی لیکن نو کول ککل استص ما هو الا زید خو اذا اعتقدو هر کلی استعمال گره است صاحب اعتقاد کی پدا شبه باندې غیر هو غیر د زیدو امر فی دا ک اذا اعتقد صاحب ذلک شبه نا صاحب کلمزه جدال اذا اعتقد صاحب ک هر کلی استعمال گره گمان کی ذلک شبه تذک شبه باندې د غیر زید مصررا علی ھذ الاعتقاد پر منی سکی اصرار کئ او نو امر باندې اسرار کې د زید نه انکار کوي دا خبر ختم د ختم شو او پرسه دا د مختز ظاهر کلام موافق چې کلام نازلول شي داغه خبر وي او ساره صورتونه ذکر کړي کلا نا کله په خلاب د مختز ظاهر اخراج د کلام کول شي خدای عین مختز ظاهری د عین حال الحال سره کلام موافق کول شي خو اخراج کول شي په خلاف د مختز ظاهر ځکه کلام مکت حال سره مووافق کولو دوطرقیدي یا د مکتزل حال سره موفق د م ظااهر سره یا د مختزل با سره موافق ک د دولوته مختزل حالول ک دواله کله حال, حال سره مطابق تی. یا د باال سره یا ظاهري د چې کمی مسله ذکر شي د ظاهری حال سره د مابقت اوغ کله موفقله مکتزل حال کې اوس ذکر کوي چې اخراج د کله مخ شي د مختزل باین سره نو دا مختل حال مطابق تل لا نه دې کلمه کله نفی استثناء استعمالول شي د معلوم لپاره اته سو هو چې دا د معلوم لپاره د مجهول لپاره بلکې چې مخاطب منکر وي خدک معلوم به په منزله مخاطب مخاطبته داسې ګرځي کوی چې به ان ته حکم مجهول دي او دته nonEmpty صحیح شغنه نو بیا به د دې لپاره دا جن سیستم نه نفي استثناء استعماله مثال درتد کوي محمد الا رسول قران مثال راګې او قرآن کی رضی وما محمد الا رسول صلور مسیح پارا کی رضی صحابوتا اللہ تعالی وما محمد الا رسول <تصح> افا اماتا او قتلن قلقتو نو اولی صحابوت داپت نو چی پیانبر اللہ رسول لے قطبکنو او دا حکم قطبوا او انکارم نکو نکسرت سزرورتو یو د خوکم په خبر اصلا ورکول په کارځی ظاهر ته غوري صحیح شغنه اوبد انکار نه کو کسر کم ضرورت نو الاینډیم بیا الله کړی خبرې ور کړې او کا سره مو لږه کې تک مخاطبین چې کوم په مسله باندې پویو کوم په مسله باندې پویو د نبی له اسلام د سلام په صفت د باندې پویو او د کاررنګې په دی هم انکارینو چې نوبی سرات سلام رسول دی چې دغه تهکړ شي خدل ته اصل کې دا واقعیا چې کو مواقع کې د یت نا شوي د نوبی سرات اسلام وفات مووفات مسلهې نازل شو دا ډیره عظمه سان هوا زه انترا لکنه د نو ل سرلاتته اسلام پهپکو کې د غوی ووفات هغوی مننه اومر سر پره نور را اوکی او بکر سے سوې پهنه محمدن قدما ته کدنې وفات خو د ټول اتفاقي مسالې دین منکر او کافر ده کل نفس زایکت الموت سر شمول د انبیاء او په شمول د ګرړو مرړو کم زند سر چې سعقل دابتر ملي نهو اتفاقي مسالې منکر ده دی کافر ده کوم اختلافي مسالې ده هغه بعد الوفات اری که اختلاف دې د بازو بعضه صرف روهانوي بعضه جسماني وي هرالغه اختلافي مسالې دا... چې کله نبی عليه السلام باندې دنيوي وفات تراغه وداړي لوبه مسله نو اگر چې اږي دغه خبره منلې صحیح شو خو دی د کوم منزله د منکرین د دې معاملې د لوېوالد او جنک په منزله د منکرین ګره کډین نبی صلی الله تعالی وسلم سبل شيګنو دا هم ګنو چې نبی صلی الله وسلم د هلاك او د وفات نمسره بریده د نبی صلی الله وسلم صرف دا نه ګڼي پیغمبر دی رسول دی بلکې دا ګڼي چې وفات نمسره بریده په دې مسله کې د په منزله دو مجوودی په پناپور په منځله باندې وګرځول شو صحیح شګهنه په نسبت سره دکې مسلې ته چې د حلاک نمبر دے. اللہ پا دے دی او الله تعالی په دې مسله کې په منځله ته څو ګرځول منکرین وایي کې وګرځول وتاي او امام محمد الا رسول صحیحو پیغمبر لسلام سر رسول له او د بری ندي د حلاکت او د مرگ نه مرگ په بری پیغمبر باندې سګي وفات بعد راضي خبر هم ځه تراله وسره وسره وقد ينزل المعلوم او كان نتكلم معلوم را کوژول شي په منځله د مجهول باندې لېتباره مناسبين د وجود یو نقطینا د وجود یو نقطینا لکه ویوالد یو معاملې شي د یو مابلل بیواله شي اسلام رسول الله درې پستر کو کده وفات سمره ویشهو تاریخ د وجود نه خدا پاک او ته د ذکر په ګو سرپ داو د نه پدې کې په منځله د شکلو د مجهولینو کله نه پدې باندې کو کلامه او تداسه قع د ننظرل معلوم کله نقل معلوم زونه شي په منزل مجبول بانې اعتباره مناسب دووج ن نه پرستا لذیکل معلوم ستانی استعماللو شي د معلوون دپاره ستانی نه پ انا افرادن په حالت دسکې افراد ک حاله کو کسره افرادن چې داسې کسر افراد په منزل د مشترک وکړ چې غ نوبی اسلام په بار صحیح شو او د حالاق نه برلوو ګو. نہ لا تلن وی په همبر ده د تک نه بری نه ده حال کونی کس راه پر نه وحم محمد الا رسول اے من مکسور علی الرساله لا يتعداها التبرئ من الهلاک یعنی مکسور د دغه باندې په پیغمبر باندې او تجاوز نه کړنه به السلام پر رسالت باندې اگې برائت تدمردنا صحیح شګنو حود سن مخاطبون وهم الصحابه كانوا عالمین بكونهم مکسورن علی الصحابه علی الرساله صحابه چیو پوئی اوپدی بند چیو نبیل سلام پر رسالت بان را بنده او جامعانه دی په ما بین در رسالت او د تبرو من الحلاقی طولو که دوال خبری و تمالو بیوی لیکن هم لما کانو حرکل چودی یعودون حلاقهو حرکل چیو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم وفاد شریف گانو امرا عظیما مامللویا نو نزل استعظامهم دا د دا کو دا هم نو دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا منزله انکارهم یاو په منزله انکار دی یا صلی الله علیه و سلم نفستا من الهنفیو الاستثناء نو استعمال کړه انفیو الاستثناء د دې لپاره ول اعتبار المناسب اعتبار مناسب چې دی هو الاشعار خبرداري ورکول دي بعزم هزل امر فما ملیب د امر بانی په نفوس د صحابه او په شدت هرس د بانی په بقا د نبی له سلام نو د دې کې نقطه دو مدان یو خو دا مامله د اغه پوسټرو کې الله تعالی و بیان کو چډیرلو یا معاملہ او دوه منکتا دا <خصف> چې مونته خبرداري راکوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه او لري محبت ګوره کې دا وي په ځین کې دا وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سره د پیغمبر د مرگ دم سره بریده په دې سره مونته اشاره راکړه چې د صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات او محبت او وا کیچو صحابین کنو دا نبی اسلام السلام دے رسول اللہ علیہ ہدیہ حب کور کی بلدم راتانشی ہپشو گراشتاو وین خوشال شو ایک دم ترایا چھ راشی جنت کی مسیکی تو ببر درجو کی مکہ تو اعلی علیین دی نبی اسلام السلام تہ مہبت ہدایت اللہ نازل کو روما یتلہ ور رسول تابع داری جو بس بولا ہے کہ مع الذین انام اللہ اور است اور پای ذلک الفضل من اللہ زکہ پہتا خدابه الله محض فضیلت وګورئ د تبلیل وی خلک کې لا نه خلک وسنه ملایین کې نه خدا السلام ویله اسلام له مرګم له بیاو ملاکاتو نه صحابه او محمد تو اتو دا ورپسې ای آیات کم ده کې د آیات کې مسله ذکر کښ او قلبا یا بقول شبت ور قل دکار یعنی معلوم د بمنزله د مجهول ګرځول او بیا بددکه مجهول د پر قصر کول شی په نه پیستثناء سره په طریقې د قصر قل صحیح شګنه اسر قل بقول شي نو کس رکل بقول شي نو راخه سره سره زححت کو او قلب نات منانا قولي انفرادا ان انتم الا بشر مثلنا ان انتم الا بشر اصل کې دا کولو اف الله شک فاتر السماوات ولدر رسول بوتوي د الله په توحيد کې تاسو شک کوي الله تر تراشه چې بخنه د کوی ندی کومو لو با پیغمبرانو ته اوې ان انتم الا بشر او اوس تاسو تخبطه ده چې دغه پیغمبران چولی اغه ته دا پته نه و چې موږ بشر یو کو نور یو سړی باندې دا تل علم هوځي ده دا هده قابلیت د وجدانيات نه دي سړخ په لاس لم ده چې پته لري دا نور نه دي نور کې هو الله ز دا سیستم هې تولالي نغله چې ته دا سګلاس پکې توشي یا پرشته چې دا نه اته سره ټکراوي ویني خبرم زه ان ترا لګنه بلې پرشتي مجالس وکړې چې ای چرچاونې لیلچې سره پرشته ټکراوشه یا د دې درزه هول ای هغه درزه هول تعلیم په موخه باندې تر اسمانه پوري تعلیم کې سره एकदम منډه کی هلکه چې چا ویږي سره ټکراوواله ان کو سو تاسو وګورئ هلکه د داد کبیدو او نه مساله بشريت نديفه پاغه باندې درې نه منکرو او نه څنګه په دې باندې جاهل دي رسول ته دا خبره معلومه وو او د دینه منکرمو خو اغه د خپل ذهن او د اعتقاد مطابق چې د اغه په ذهن کې پیغمبر نور کې د شه بشر نشکې دي د خپل ذهن مطابق د صحابه د هغه رجل چې ګویا کې دي د بشر نه منکريني هغه ځین تراله کنه اگرای په ذهن کې بشریت او پیغمبري جام کړي نشو پیغمبري او نورنیت جمع کېده شو دا غي ذهن مطابق نو غي د خپل زهن مطابق غي دی چې کوم دی دا چې دا ډول د غي په ذهن کې نشو جمع کی دی نو غي په خپل ذهن کې د کا پیغمبران د بشریت نه منکر وګڼل خبروځنته الله او کلام یو ته هغه استعمال کو لکه څنګه چې منکر کلام استعمالو شي خبروځنته الله او کسره کل ای ذ خپل ذهن مطابق اغیب صحاب، پیغمبر, پیغمبر صحابه پیغمبران په دې خبره مکر او غنل چديد نورانيت داو کوي چديد اذا کدا کوي په زين کې ګور منافات او پما بين د بشريت او د پیغمبري او ادم منافات او پما بين د نورانيت او د پیغمبري نو اغه د پنځه مطابق د صحابه د پیغمبران دغه غنل چديد نبوت داو کوي نو ګوې چديد نورانيت داو کوي همدا او د بشريت نه منکر وګل نو د کوم ورتقلب کو د خپل ذهن مطابق چې اغې کم منځر مرتبه باندې را کوس کړو چې د نیت کایلې او د بشرت سري منکر دی نو حکمه اولټه تاسو بشر یې او نور یې پیغمبر نه بشر یې یې نور او پیغمبر نه, نه. نو قلب څنګه د خپل ذهن مطابق اغې کوس کړو په منزله د بشرت د انکار او د نوریا نورانیت د کائل کېدو او پیغمبري کائل کېدو نو حکم یې وتا الٹا کوو چې تاسو بشري يني پیغمبرانو او فرشته نه دي همدا ځان نو قل په دې اعتبار سره وښوته دا د خپل مطابق په کس هغه کس کې په سبان ده سباندې مجهول بجاهل باندې په منځله د کس کې مدہ وہ دختل ذہن مطابق دی په منزله جا کله نه کړ د مخاطب د ذہن مطابق په منزل را جاهل معنی کوزول شي او کلم نطعنا علی اقلہ پران نح ان انتم الا انت بشر یه. مثلنا د کومون او جکل توحید مسلوات پیغمبران بیان تا ان انتم نه تاسو الا بشر مگر بشری مثلنا په مسل زمونګا طل مخاطبون مخاطبین جری او همر رسل او پیغمبران دی صلوات الله علیهم رحمت الله علیه دی لم یکونوا جاهلین بكونهم بشر ای په دې نو ولا نسو لیکن، لیکن لیکن نزلو پا منزلو منکرینو لې ځلک نه د بشریت نه سو انکار یو لکن لکنهم لیکن ذل کوس کليشو په منځله د منکرینو لایتک دانو ته منحه په منځله ال کوس کليشو لایتکال کائلین او هم کو پار د واجب د اعتقاد کائلین نشه کافران دی دای اعتقاد دا, دا, دا, دا, دا چې ان رسول لا یقول بشرا رسول بشر کې دی نشی دی به نوري پرشتہ مې ما اصرار المخاطبین علی دعوه الرساله او سره د ااضار د مخبیو د پامبرران نه پهدا رسالت باندې دا نو تیور سرزه کول بلی چې تاکیب ته ضرورت رای یو خدي د ذهن مطابق په منزله د مجبور ځکر نه خوکم بون ل صی شو خو پله غې پر رسالت باندې مکیرو چې مونږه پامبرران یو نو کې پهې خبره ور سره چې موږ بورو م پبراند زی مطابق نو هلتهې راارمونطاقرم کر کول په کار. یو طرف په منزله نو مجهول وګرځول شو نو کلام ته ضرورت راځي او بل طرف ته د اغې پر رسالت باندې کلک داوا مله دا کافرانو ذهن مطابقې په نورو نه یبانه کلک سره داوا نو تاکیب ته تا ضرورت راځي نو په صورت د کسره کلم کلام څکلشه اول ټکشه نو داوی د دا دې دا کاند د قایلیم نه چې کافرانو چې رسول نشي کېد بشر سره د اسراء د مخاطبین د صحابانو د پیغمبرانو په داو د دا رسالت باندې نو فنزلهم د کوسلو د پیغمبران الکائلو چا کوسله کو پار کوسله په منزله منکرین باندې چې گویا کې دي منکر دي د سوت د بشریت لمائع تکدود دی وجنه کطرانه دا کیدولې وا چې پیر بشر نشي کې د غي بیان کړي دای پنیس باندې منافات دی کې لمائع تکدود دی وجنه چې د کفاره او کیداه د تکاله پاسره من التنافی چې کېد لسو د تنافی په مابند رسالت ودو د بشریت کې نو فکلبو هزه الحكم دا حکم دی په الټک او وکالو ان انتم الا بشر مثلنا پیغمبران نه حضور ان انتم الا بشر مثلنا اے انتم مكسورون علی البشريهتی لیس لکم واسب الرساله تدعونها تاسو بشری انسان پرېسبه واسب رسالت سره باندې دعوی کوي ولما کانا دا ورکو سید سوال جواب راځي ان انتم الا بشر مثلکم ددویم مدې کې د اعتراض کړي جواب اعتراضدار رضام چې الگا دی یو تا زمون پښان بشر پیغمبرانو فس جواب کیسوه ان ای؟ انحنم الا بشر مثلکم دغه خبره تسلیم کړه ان انحنم الا بشران مثلکم دغه خبره سکه تسلیم کړه هلکه دغه خبره غلطه عقیده باندې بناوه په دې باندې بناوه چې پیغمبر هغه سوي بشر نشي کېري نور به يږي يدي وتم وي بس مونږ بشر سيشه؟ نو دا خدای خبره تسليمول شي چې مونږ بشر یو یعنی پیغمبرانه نه يو ځکه دا یې بنې ځنه منافات وګنه په چې غي سره دا غي مقدمه تسليم کلا چې مونږ بشر یو او دا غي په ذهن کې د بشریت سره پیغمبري جمع کړي نه گوکه دغه ور سره تسلیم کړي چې مونږ پیغمبرانه نو دیوې چې بعدا د ممبا به مجازات الخصم نه دي د خصم خبره ست تلک ساده لپاره تسلیمول چی هغه چک کی چې هغه خپل بند شي ته دغه خبره باندې او او کوجه دغه خبره ختم شي او بیا تقبل خبره شروع دیو بس سوي دي ولکن الله یمن علی من یشاء دک بشر یو خو بشریات سره منافقات در رسالت نشته دا عقیده ستاسو غلط رستا سو مقدمه مون ته تسلیم ده چبشه لکه دسر د الله د احسان نشته چې الله یو کس باندې احسان وکړي پیغمبري ولا ورکی دا دا ادعا په دې معنی نبي تسلیمول چې امون بشری پیغمبر نه و بلکې دا دا تسلیمول د لید پر چې دی چیب شي او ور سره د دې د اعتقاد چې کوم غلط ته دا رد کی چې مون بشر وي او ور سره د الله احسان پیغمبري چا مکه د شي ولم شو ولما کانه هنا هر کله چې ودل او ګمان د سوال او سوال دا وونه کائلینا کایلین کتنن جریدی هو داوا کړو کدی داو داوای کړو د تناپی په ما بند سرهت بشریت کې وکسرل مخاطبین او د مخاطبین وکسرې کړو په بشریت باندې ول مخاطبون مخاطبین په پیغمبرانو کې کدیه اترو کدی اعترافو د اعترافو کې دوه د پیغمبرانو خپل ځان باندې مکسوری نه اله بشریه ایسقال وک غیم حسره کو کنه کې د چې موږ سترب بشری یو یوه تسلیم اکبر چې پیغمبر نه یو خود جواب ورکړي چې نه ادا داغه تسلیم له سترب د چ په پر فايات کے شریف راغلی لیکن اللہ یمن علی نشان نو گویا کہ اتر اپ کو په دا وعده غیباند او دی پیغمبرانو او چې موږ مکسور په بشریت باندې هیڅوکاله چې دی حسر سره وي ان نحن الا بشر مثلکم فانهم سلموا انتفاء رسله گویا چې تسلیم کړه انتفاء رسالته عنهم دذعنا نو اشاره اله جوابي ولما حاولنا مزنا اشاره شر جواب صحیح جو؟ اشاره او جواب د سوال ته وکو هم اکو سل مخاتبیين کا د رسول د مخاطبیو د رسولو د مخاتبیو کاافان ته ان نحنو الله بشر مثل کوم چېې ب باب دا مجازات خسم دا د باب د مجازات خسم نه دی مجازات جزا مجازاتجززا جواب ورکول د جوابو ورکو د خسم نهدي صحیح شو او دا د مجراتکاري جا را یجاري مجرات اصل ک یعنی خسم سره جاری کېدل د جری نه د منډه ته وایي صحیح شه ته هغه سره مجارات قصدی کم تقریبا تقریبا دا الف دا سره غټ کړي مجازات مجازات نو مجاراته مجارات د جر نه لري او جری منډه ته لیکي ته د خسم سره په یولار باندې روان شي صحیح شه او چې بل کوټه ته ورسره دیکواله ورکي بزانه پیغامکه نو دا نه چې تاسو دښمن دстаў سره څه ملګرتیا کې خو چې خط ته کې نه د ښکواله او د راځندې کلام صحیح شي کنه اڅه ډونکو تدې شي په سرو غره ولا ورګ ته ته تخدي نو دا دک طریقہ را دې خبر استا سمنو هو تاسو لکچبش ولا کن الله یم نو علامه ایش نو دا د باب د مجارات الخصم نه دا اغسر مجارات کول روانه کول منډوال در جاری کېدل په کلام باندې د خسم سره وېل خول انا اوت لګواګي تستولي بالتسليم بعض مقدماته پس تسليم اولد بازه مقدمات دا غبند چچپشي لياسر الحسمه تردي چي او خويگي دا حسم ادا اثر چي د وي دا ماخوذ دي دا اثر نه اثر پويول توي وشه کنه او خويدل توچدي او خويگي او هو زلت دا خويدو توي و انما ينفعل ذلك دا کارکول شي هي سويرات او تقكيدو حکم زي کي مقصود اراده ڪري شي وي د تقكيد دا اسقاط دا حسم تقيد اسقاط توچپ کول دا حسم و الزام هو او پهغه من الزام کول نه لال تسلیمی او داننی د دا پرد دا تسلیمو او د انتفاد رسالت فک انهم قالوا خلاصه بیانای ګوکه پیغمبرانو ان مدعایتم اوا چې تاسو دا وکړه یو پیرانو د کېدو زمو نه بشرن په حق لا نن کړه د حق ته موږ انکارو لیکن هدا لا ينافي لیکن د دې سره منافات نشته یمن الله علیه کاله پیغمبر پر اساس سره فلهازه اثبت البشريه تا لئن پسیم دی او جسد بشرته او کو و اما اثباتها بطریق الكسر په ترجه یې ثابت کونه په طریقې د قصري سره لاګو دي سره هو سره دا راتل چی مونږ په انبرانه نه ډکه چې دی ویلو په کله نه کله کلام وا کلا په کول شي د سوال سرانو ندل دا د قصره د پارنن سره د نفس موافقت د کلام د سوال سره صحیح شګنه امرونه هم تراله اکبر موږ نو چې برابرې خوبونه دا یو جوابشه چې نن تک دا رسره پار دی دا حسر طالب سوال ځواب خدا خبره لغوندی کی کمزوري دا چې حصر کول شي د دې لپاره چې سوال جواب سره موافق شي ځکه حسر خپل مانیو د پر راضی لري د دې لغتن لوګتن نه راضی دا اسغه پروتوبل برابرول شي خبره څنګه ترا لګنه دا جواب صحیح نه دی صحیح جواب بهترین عمد کري چې کم حشی ولا کړی صحیح شو هدي ام د کا مطلب دی چې انه نه الا بشر لا ملائکه دا یو بهترین خبره چې بالکل من بشريتي د ملائکه دا نه کو خبره مې اندر ذکر کړی په ران په ذهن کې د هغه یو خبره چې د ملکیت څه کوي داوا کوي دا او دا او دغه چې کلم مقصود دلته دغه یی د حسرشتا یو د هغه غلطه اكيدرت کول بل د خصم چې کول او شو ان ولكن الله يمن على من يشاء دکه جواب بهترین در دبل خوشی کم دی تب تزانی شي کم کړي د کم کمزور ده واه ما اثبات هر چه اثبات ده دې په طریقې د کسر باندې دلیکونه على وقف او فل يكون جي شي د كلام د على وقف کې كلام الحسن موافق د كلام د خصم سره د ایوز کو وي کنه وک جنزل مجهول سبب برابر شي د وک روايو وک کولي په حق په علاقه کولي کې کوره کړه باب باب کولي کبا نه تابته وهغه مثالن لاسل انما کامخ <دا> کی مثال <سحا> لسی را شو ما او ایده اللہ را پارا چه انتا کننکا لمعلوم پا منزل دا مجھولو قرزولی انما را پار در کئی خوا دیوئی هذا مثال لی اصل انما اے اصل پی انما انما یستاملو پی مالیون المخاطب کا قولی کان قول ستا اصل خوب دا اے دی که استمالیی چه مخاطب انکارو نکئی خو کلنکلا دی پا منزل دا کله نکاله <سؤال> دې په منځله د منکرو ګرځول شي دا خبر سبا سره پکاره ده زکه دا ور پسې تړلې ده او ځوی وای ایبا لکه اوسه دې ته پته د اجر د مارو دی هغه پرې خې وی اخو ته پته د اجر د مار سره نو کته ته چې دا ستاره خبره معلومه وکړي خلاص په دا سره یې کیږي ته هغه په منځله د جاهل ګرځي ګو چې دا پټم نه چې سره دا ورو او مخدود دې سره هغه دا خبره ظاهرو لي چې دې واخمه نو ګر کې دې په منځله د جاهل د کټم کې وردل شي او په منځله د منګر وردل شي چې دا زموږ نه چې دا سي پرې کې نیند د معلومي صحیح څنګه دا, دا عمل مطابق ته غسر کلامو وکي دا د عمل د وجنا اغت ته په منځله د جاهل ورځي چې دې ګوې کې په دې په نه سره ا چې کړه دې په منځله د ظاهر کولو دا, دا, دا. دا, دا کلام ورسې صحیح د کم چې حلق چاس راکاي جاهلانو سره کوي تو سوت انما هو اخوك ناخذ تاسري روغې لکه قرضې پیغني راکونه انما هو اخوك لمن اعطى تعلم ذلك غته پته جوړه وي ويقر ويقر به اقرار پن کوي وانت تريد ويقر اقر يقر اقرار پن کوي وانت تريد او ته را دې ان ترپې کوه عليك دا چې او باندې شبکې پیدا کوي روغ باندې اتجلو تيو ګرځي من ارى سو چ هغه ته د پته د ویګر ځای او مهربان علاخه پرور بل باندې ول اوله بناو علا نا ذکرنا ايكون هذا هذا المثال من الاخراج لعل المقتضى الزايد کتاس لغه ته کې مخ خیال کړي نو الله ما تبت خبر او په دي هغه ته اشاره کوي چې اوله د دې دا کلام د بنا کړ په سب باندې نه انونه دا مثال بنا شي ال ماذاکر نهونه حاضل مثال من الاخراج دا مثال د شي د اخراج شي او ب ا على ماذاکر نه مثال خ د اخراج دلتهمونږ د اخراج د معلوو په منزله س د مجو اخراج د کل و نه دوه سره او نکتوله ب اانه ال ماذاکر نه بنا په عربانه چې موږ یې ځګرکار نو کوم مخکې خیال دې او اعتراض او جوابو کو ال تکی چې کلدی وي نمامه د اغه چا لپاره استعمالول شي چې کوم حکم مخاطب ته معلوم وي غویم منکرم نو دې ته جواب وکړه من شانہی اي يكون من شانه اي اي يكون معلومه چې خبر داسي وي چې اغه شانه د ګریشي چې په چاپټې چا ده نشي او دا اغه شانه دوي چې د اغه سوک انکار نکړ خوب بیام چونکی حالن ګویا کې دې انکار کوي حالن دې ګویا کې دې پرې سره جاهل <lishing> نه په لحاظ د سره په کلام هغه څوک لري چې سنج جاهلانه سره کولی شي مونږ کې صرف... لري <سلام> نه سره دلته کې دا حکم دې نه چورولی په چاپټیږي صحیح شو خوب بیام چې دې پرې کې دې لکه در خر نو ګویا کې دې په منځله دې ګردول چې جوړول منکر ضروري وت معلومه نه نه انما استعمال کې نو دیل چې نما کې حکم داسې په کړی چې املومی او داسې وی چې دا غینه انکار کیږي په اډنا داسر سګي زایني نو دی وی والاولا اولاد علی بنا عنا لا ما ذکرنا بنا په هغه جواب او اعتراض باندې چې موږ ذکر کړل دي ای کون مثال دا مثال دا مثال د لپاره د اخراج اونو دي چې د لپاره د مقتزل ظاهر اخراج مطلب د مقتزل باطن سره په موافق شي او زمونږ په توجیه د مقتزل ظاهر سره موافق ان شي اکراماتن توجیر او د نبی خبره صحیح نظر آئے تیشہ رہ گئی ہے